Розділ 11. Аналіз цінних паперів непрофесійного інвестора. Загальне положення. На сьогодні професія фінансового аналітика доволі популярна і дає гарний дохід. Професійні асоціації фінансових аналітиків, які належать до складу Національної федерації фінансових аналітиків США, налічують сьогодні понад 13 тисяч членів, більшість із яких заробляють собі на життя цим видом діяльності. У підготовці фінансових аналітиків допомагають спеціальні підручники. Виходить друком спеціалізований щоквартальний журнал. Національну федерацію фінансових аналітиків нині перейменовано в Асоціацію інвестиційного менеджменту і досліджень. Її журнал Financial Analyst Journal, який раніше був щоквартальником, тепер виходить щомісяця. У своїй професійній діяльності фінансові аналітики повинні дотримуватися норм етичного кодексу. Однак у цій галузі також є нерозв'язані проблеми. В останні роки існує тенденція до заміни поняття «аналіз цінних паперів» терміном «фінансовий аналіз». Останній має ширше значення і більше підходить для означення діяльності старших аналітиків із Wall стріт Ці два поняття варто розмежовувати. Аналіз цінних паперів здебільшого обмежений вивченням і оцінкою вартості акцій та облігацій, тоді як фінансовий аналіз додатково обхоплює ще й визначення інвестиційної політики, формування портфеля цінних паперів, а також значний обсяг загального економічного аналізу. Четверте видання підручника «Аналіз цінних паперів» Бенджаміна Грема, Девіда Додда і Чарльза Тетгема «Security Analysis» by Benjamin Graham, David Л. Додд, «Сідні Каттл» і Чарльз McGraw-Hill, хілл Хілл» 4th Edition 1962 – Зберігає початкову назву 1934 року, але в ньому вміщення більше матеріалу, який стосується сфери фінансового аналізу. Звертаючи при цьому особливу увагу на роботу фінансового аналітика. Фінансовий аналітик має справу з минулим, теперішнім і майбутнім конкретних цінних паперів. Його робота полягає в описі бізнесу. Підсумовування даних про виробничі результати і фінансовий стан, визначенні слабких і сильних сторін компанії, її можливостей і ризиків, оцінці здатності компанії до прибуткової роботи в майбутньому, з зарахуванням різних варіантів розвитку подій він ретельно порівнює різні компанії або одну компанію в різні часові періоди. Зрештою він робить свій висновок про безпеку того чи іншого виду цінних паперів або їхню відносну привабливість як об'єкта інвестування, якщо йдеться про звичайні акції. Виконуючи цю роботу, фінансовий аналітик вдається до різних методів – від елементарних до найскладніших. Він може суттєво модифікувати дані фінансової світності компанії, навіть якщо вона освячена початкою аудиторської компанії. Фінансового аналітика більше цікавлять ті позиції звітності, які дозволяють йому зрозуміти, чи можуть конкретні цінні папери становити інтерес як об'єкт купівлі-продажу. Фінансовий аналітик розробляє і використовує стандарти безпеки, за якими можна дійти висновку про те, чи варто вважати певні привілейовані акції і облігації достатньо надійними, щоб виправдати покупку. Такі стандарти ґрунтуються насамперед на динаміці середньої дохідності, але, крім того, враховують структуру капіталу, обсяг робочого капіталу, оцінку активів і інші показники. Ще донедавна в роботі зі звичайними акціями фінансові аналітики лише в окремих випадках застосовували такі самі чіткі стандарти оцінювання їхньої вартості, як і в оцінюванні безпеки облігацій і привілейованих акцій. Вони переважно вивчали фінансовий стан компанії емітента в минулому, а також більшою чи меншою мірою створювали прогнози на майбутнє, приділяючи особливу увагу найближчим 12 місяцям. На основі цього вони робили досить довільні висновки. Сьогодні, як і раніше, фінансові аналітики часто спираються на інформацію про те, який наразі стан справ з акціями компанії. Однак в останні кілька років фінансові аналітики почали приділяти увагу проблемі визначення вартості акцій зростання. Курс багатьох акцій був такий високий порівняно з розміром минулого і теперішнього прибутку, що фінансові аналітики, які рекомендували їх придбати, відчували, що зобов'язані виправдати свої висновки, надавши чіткі прогнози щодо розмірів прибутку компанії впродовж доволі тривалого часу. Щоб підтвердити одержані оцінки, фінансові аналітики були змушені вдатися до використання вельми хитромудрих математичних методів. Ці методи ми розглянемо трохи згодом, у дещо спрощеній формі. Зверніть увагу на один парадокс. Математичні методи оцінки вартості найчастіше використовують у тих сферах, які прийнято вважати найменш надійними. Щоб більше оцінка вартості залежить від прогнозування розвитку події в майбутньому, і що менше вона пов'язана з результативністю роботи в минулому, то більше вразлива до можливих прорахунків і серйозних помилок. Більшість оцінок акцій зростання, для яких властивий високий коефіцієнт ціна акції до чистого прибутку, спиралися на прогнозовані значення прибутку компанії, які значно відрізнялися від показників її роботи в минулому, за винятком хіба що самого курсу зростання. Тож можна сказати, що фінансові аналітики сьогодні опинилися в такій ситуації, яка змушує їх дедалі частіше вдаватися до складних математичних розрахунків та наукових підходів у кожній навіть найпростішій ситуації, що негативно впливає на точність отриманих даних. Що вищі прогнозовані темпи зростання, на яких ґрунтується аналіз, і що триваліший прогнозований період, для якого його складено, то чутливіший він до найменших помилок. Наприклад, якщо за вашими оцінками показник прибутку на одну акцію становить 1 долар, і що прибуток компанії впродовж подальших 15 років зростатиме на 15% річних, то в кінці цього періоду прибуток на одну акцію складе 8 доларів 14 центів. Якщо фондовий ринок оцінює акції компанії в 35 разів вище від її прибутку, то ціна акції через 15 років дорівнюватиме приблизно 285 доларів. Але якщо прибуток збільшуватиметься на 14% замість 15, компанія заробить 7 доларів 14 центів. І інвестори, шоковані таким скороченням, більше не схочуть платити за акції. 35 разів більше від того прибутку, який вони дають. Якщо ж коефіцієнт ціна акції до прибутку впаде до 20, акція коштуватиме 140 доларів або на 50% менше, оскільки складні математичні розрахунки створюють видимість точності – Внутрішньо невизначеного процесу прогнозування інвестори повинні дуже скептично ставитися до будь-якого спеціаліста, який закликає до використання складних розрахунків для розв'язання ключових фінансових проблем. Крем стверджує – за 44 роки моєї практичної діяльності і теоретичного аналізу фондового ринку я переконався в тому, що надійні розрахунки вартості звичайних акцій чи відповідно інвестиційної політики цілком можуть бути обмежені методами простої арифметики чи елементарної алгебри. Якщо ж використовують складніші підходи чи навіть вищу математику – вам варто сприймати це як тривожний сигнал того, що фондовий працівник намагається підмінити досвід теорією, а також часто замаскувати спекуляції під інвестиції, дивитись також додатки наприкінці видання. Проте пропоную продовжити розгляд найважливіших елементів і методів аналізу цінних паперів їх короткий опис, який подано в цій книжці, призначений для непрофесійних інвесторів, вони, як мінімум, мають розуміти про що говорить фінансовий аналітик і чим він керується у своїх діях. Крім того, бажано, щоб вони могли відрізнити глибокий аналіз від поверхового. Аналіз цінних паперів непрофесійного інвестора починається з оцінки річної фінансової звітності компанії. Для непрофесіоналів цей аспект розкрито в окремій книжці під назвою «Інтерпретація фінансової звітності». The interpretation of financial statements у співавторстві з Чарльзом Макголріком «Harper and Rowe, 1964» переведена в 1998 році у видавництві Harper Business. Ми не бачимо необхідності чи доцільності обговорювати це питання тут, адже ключове завдання цієї книги – розкриття принципів поведінки інвесторів, а не аналіз фінансової звітності. Розгляньмо два прості питання, які лежать в основі вибору інвесторам цінних паперів. Які головні критерії надійності корпоративних облігацій і привілейованих акцій? Які основні фактори варто враховувати, аналізуючи вартість звичайних акцій? Аналіз облігацій Найнадійніша область аналізу цінних паперів, що відповідно заслуговує найбільшої поваги, пов'язана з безпекою або якістю облігацій і привілейованих акцій інвестиційного рівня. Головний критерій, який використовують для оцінювання якості корпоративних облігацій, це розмір середнього коефіцієнта покриття відсотків, який показує, у скільки разів прибуток компанії перевищує її процентні виплати, зазвичай за кілька років. У випадку з привілейованими акціями таким критерієм є коефіцієнт, який показує, у скільки разів одержаний прибуток перевищив сумарний обсяг процентних виплат за облігаціями і дивідендів за привілейованими акціями. Вибір показників надійності цінних паперів залежить від конкретної компанії чи спеціаліста. Оскільки ці критерії по суті довільні, ми не можемо брати з них найбільш правильний. У допрацьованому і виправленому виданні підручника «Аналіз цінних паперів», який вийшов друком в 1961 році, ми рекомендували деякі значення коефіцієнтів покриття. Їх наведено в таблиці 11.1. У 1972 році інвестор, який хотів придбати корпоративні облігації, мав обмежений вибір під час формування свого портфеля. Сьогодні близько 500 взаємних інвестиційних фондів вкладають свої кошти в корпоративні облігації, створюючи зручний і добре диверсифікований портфель облігацій. Оскільки самостійно створити диверсифікований портфель, маючи менше 100 тисяч доларів, пересічному розумному інвестору, не під силу, тож найкраще просто придбати акції облігаційного інвестиційного фонду, переклавши в такий спосіб кропітку роботу із вивчення кредитних рейтингів корпорацій на плечі інвестиційних менеджерів. Докладніше про облігаційні фонди у коментарях до розділу 4. Таблиця 11.1 Рекомендовані мінімальні значення коефіцієнтів покриття для облігацій і привілейованих акцій. Наші базові критерії застосовують лише до середніх результатів за останні 7 років. Інші установи вимагають також, щоб мінімальне значення коефіцієнта покриття розраховувалось для кожного аналізованого року. Ми погоджуємося з критерієм «Найменш привабливий рік» як альтернативою критерію з використанням середніх значень за семирічний період. Важливо, щоб облігації або привілейовані акції відповідали будай одному з них. Можна заперечити, що, мовляв, швидке зростання процентних ставок за облігаціями, яке почалося з 1961 року, виправдовує зниження коефіцієнтів покриття. Зрозуміло, що для промислової компанії набагато важче – вийти на семикратне значення коефіцієнта покриття, коли ставка дорівнює 8%, ніж коли її значення 4,5%. Боручи до уваги зміни в ситуації, ми пропонуємо розглянути альтернативний критерій співвідношення процентних виплат і номіналу облігацій. До врахування податків ці дані можуть складати 33% для промислової компанії, 20% – для комунальної і 25% для залізничної. Крім того, варто пам'ятати, що відсотки, які фактично виплачує більшість компаній за своєю сумарною заборгованістю, набагато нижчі, ніж поточні 8%, оскільки раніше випущені облігації мали нижчі ставки купонів. Значення граничного коефіцієнту для найменш сприятливого року можна встановити на рівні близько двох третіх середньорічного значення коефіцієнта покриття за сім років. На додаток до тих критеріїв, які вже були розглянуті, застосовують і інші, а саме 1. Розмір компанії-емітента На підставі обсягу операцій встановлюється мінімальний розмір компанії, який може варіюватися залежно від виду компаній, для промислових, комунальних і залізничних, а також від чисельності населення адміністративної одиниці, якщо йдеться про муніципальні облігації. Друге коефіцієнт ціна акції до прибутку. Показує співвідношення при ринкової ціни молодших акцій. Під терміном молодші акції Грим розуміє звичайні акції. Привілейовані акції вважають старшими стосовно звичайних акцій, тому що компанія повинна спочатку виплатити дивіденди за привілейованими акціями а потім за звичайними. До загальної номінальної величини заборгованості або суми боргу і вартості привілейованих акцій. Цей показник дозволяє приблизно оцінити ступінь надійності або подушки безпеки, яка досягається завдяки наявності в компанії молодших цінних паперів, що здатні взяти на себе перший удар унаслідок несприятливого розвитку подій. Крім того, ці критерії використовують в оцінюванні майбутніх перспектив компанії на ринку. 3. Вартість активів компанії Активи компанії, відбиті в балансі компанії або оцінені експертами, вважалися головним захистом і основою надійності облігації. Досвід показує, що надійність де більшого залежить від здатності компанії давати прибуток. І якщо така здатність слабка, то активи компанії втрачають більшу частину своєї імовірної вартості. Однак вартість активів залишається важливим критерієм оцінки загальної надійності облігацій і привілейованих акцій трьох груп компаній – комунальних, оскільки рівні відсоткових ставок можуть сильно залежати від активів компанії інвестиційних і реєлторських. На цьому етапі в розумного інвестора може постати питання, а чи можна довіряти критеріям надійності, сформованим на підставі минулих і поточних результатів роботи компанії, якщо виплата відсотків і основної суми боргу залежить від того, що станеться в майбутньому. Відповісти на нього можна, лише виходячи з досвіду. Практика показує, що емітентам облігацій привілейованих акцій, які пройшли сувору перевірку на надійність, що ґрунтується на минулих показниках, Здебільшого вдається успішно впоратись із перипетіями майбутнього. Цей факт підтверджують приклади облігацій багатьох залізничних компаній, які працюють у галузі, де часто спостерігаються випадки банкрутства і серйозні збитки. Майже кожна компанія, у якої виникли проблеми, мала надзвичайно високий рівень заборгованості. До того ж, їй був властивий низький коефіцієнт покриття фіксованих витрат у період відносного процвітання. Тож інвестори, які дотримувалися сурових критеріїв надійності, відмовлялися купувати акції таких проблемних компаній. І навпаки, практично кожній залізниці, фінансовий стан якої відповідав таким вимогам, вдалося уникнути фінансових труднощів. Наші міркування знаходять підтвердження в інвестиційній історії багатьох залізничних компаній, реорганізованих у 40-50-х роках ХХ століття. У всіх компаній, окрім однієї, на етапі реорганізації розмір фіксованих витрат знизився до такого рівня, що поточне значення коефіцієнта покриття фіксованих відсоткових виплат стало достатньо високим чи хоча б задовільним. Винятком стала компанія «Due Haven Railroad», яка впродовж періоду реорганізації в 1947 році отримала прибуток який лише в 1.1 раза перевищив фіксовані відсоткові виплати, тоді як всі компанії змогли пережити складні часи, зберігши при цьому свою платуспроможність, До компанії New Haven у 1961 році вже втретє було застосовано процедуру зовнішнього управління. У розділі 17 ми розглянемо деякі аспекти банкрутства компанії Pen Central Railroad, яке в 1970 році вразило всю фінансову спільноту. Поверховий аналіз показував, що коефіцієнт покриття фіксованих виплат не відповідає консервативним стандартам значення з 1965 року. Саме тому розумний інвестор взагалі не купував би або позбувся б таких облігацій задовго до початку фінансової кризи. Наші спостереження стосовно достатності інформації про минулі показники для оцінювання майбутньої дохідності цінних паперів стосуються насамперед компаній комунального сектору, цінним паперам яких належить значна частка ринку облігацій. Банкрутство електроенергетичної комунальної компанії з хорошою капіталізацією майже неможливе, відколи було схвалено контроль комісії США з цінних паперів і бірж. Як інвестори через безвідповідальне керівництво холдингових компаній комунального сектору втратили в 1929-1932 роках мільярди доларів, Конгрес США уповноважив Комісію з цінних паперів і фондових бірж регулювати випуски акцій комунальних компаній відповідно до закону про холдингові компанії комунального сектору від 1935 року. Методи фінансування комунальних підприємств стали раціональними, тож випадків їхнього банкрутства більше не спостерігалося. Фінансові проблеми електричних і газових комунальних компаній у 1930-х роках практично на 100% можна було пояснити фінансовими крайнощами і недотриманням принципів розумного ведення бізнесу, що яскраво позначилося на структурі капіталізації компанії тому застосування простих, але суворих критеріїв для визначення ступеня надійності компанії могло утримати інвесторів як від облігацій компанії, які в майбутньому приречені на дефолт. Якщо проаналізувати промислові корпоративні облігації, стає зрозуміло, що інформація про результати бізнесу компанії у минулому доволі різноманітна, попри те, що промислові компанії в цілому демонстрували вищу здатність отримувати прибутки, ніж залізничні чи комунальні підприємства, рівень внутрішньої стабільності бізнесу окремих компаній чи галузі був дещо нижчий. Таким чином існували вагомі причини, принаймні в минулому, для обмеження купівлі облігацій і привілейованих акцій компаній, яким не лише належали провідні позиції в галузі, а й які довели свою здатність протистояти серйозним труднощам. Починаючи з 1950 року, сталося лише кілька випадків дефолту корпоративних облігацій, але цей факт можна частково списати на відсутність серйозних економічних спадів упродовж цього тривалого часу. Із 1966 року у фінансовому стані більшості промислових компаній були повітні несприятливі тенденції. Унаслідок необдуманого розширення їхнього бізнесу виникли серйозні ускладнення. З одного боку, це призвело до суттєвого збільшення як банківських кредитів, так і довгострокової заборгованості. З іншого, стало причиною частих операційних збитків замість очікуваного прибутку. На початку 1971 року було підраховано, що за останні 7 років відсоткові виплати всіх нефінансових компаній зросли з 9,8 мільярдів доларів у 1963 році, до 26,1 мільярда у 1970 -му. До того ж, у 1971 році на відсоткові виплати припадало 29% сукупного прибутку до сплати податків порівняно з 16% у 1963 році. Ці цифри надані Саламон Bros., Великим інвестиційним банком Нью-Йорка, який спеціалізується на облігаціях. Цілком зрозуміло, що в окремих компаніях відбулося суттєве збільшення боргового навантаження. В інвестиційних колах добре відомі компанії, які звалили на себе вантаж безлічі облігаційних випусків. Я всі підстави повторити застереження, яке ми зробили у виданні 1965 року. Навряд чи інвестору може розраховувати на те, що сприятлива ситуація збережеться і надалі дозволивши послабити критерії надійності облігацій промислових і інших компаній, які він має намір придбати. Аналіз звичайних акцій В ідеалі аналіз звичайних акцій починається з оцінки їх реальної вартості, яку можна порівняти з поточною ринковою ціною для того, щоб визначити їх привабливість як об'єкта для придбання. Для з'ясування вартості акції спочатку оцінюють середнє значення прибутку компанії протягом певного періоду в майбутньому, а потім множать його на відповідний коефіцієнт капіталізації. Сьогодні стандартна процедура оцінки майбутньої прибутковості компанії починається з визначення середніх опцій продажу за минулий період, ціни продукції і операційної маржі. Далі на підставі припущень про зміни обсягів продажу і рівня цін складаються прогнози продажів у грошовому еквіваленті. Ці оцінки, зі свого боку, ґрунтуються насамперед на прогнозах динаміки валового національного прибутку, залежно від галузі і конкретної компанії. Такий метод оцінки вартості акцій проілюстровано у виданні книги, що вийшло друком в 1965 році. У сучасному виданні ми оновили приклад. Компанія ValueLine, яка відіграє провідну роль у сфері надання інвестиційних послуг, створює прогнози майбутнього прибутку і дивідендів за описаною вище методикою, а потім виводить потенційну ціну, тобто прогнозовану ринкову ціну, використовуючи для цього спеціальну формулу оцінки з зарахуванням відзначених у минулому закономірностей. У таблиці 11.2 наведено прогнози для 1967-го, 1969 років, зроблені в червні 1964, і здійснено порівняння цих даних з прибутками і середніми ринковими цінами, які насамперед спостерігалися на ринку в 1968 році, що в цілому характеризує період 67-69 років. Таблиця 11.2 – Розрахунки прибутку і дивідендів для акцій компанії, які формують розрахункову базу фондового індексу Dow Jones'а. Прогноз компанії ValueLine на 1967-1969 роки, складений у середині 1964 року. Прогноз компанії Value Line на 1967-1969 роки складений у середині 1964 року, порівняно з фактичними результатами 1968 року у доларах. Виявилось, що прогнозовані оцінки дещо занижені, але не суттєво. Відповідні прогнози, складені 6 років тому, були надзвичайно оптимістичними щодо прибутку і дивідендів, але це було компенсовано використанням низького значення множника. У результаті потенційна ціна майже зрівнялась із фактичною середньою ціною за 1963 рік. Читач зверне увагу на те, що значна кількість індивідуальних прогнозів суттєво відрізняється від фактичних показників. Цей приклад підтверджує нашу думку про те, що загальні або групові оцінки швидше за все будуть надійнішими за прогнози для окремих компаній. Можливо, в ідалі фінансовій аналітики з цінних паперів повинен обрати три чи чотири компанії, майбутнє яких, на його думку, видається найоптимістичнішим, і сконцентрувати свої власні інтереси і інтереси своїх клієнтів саме на них. На жаль, виявляється, що майже неможливо провести межу між індивідуальними прогнозами, на які можна покладатися, і прогнозами, яким більшою мірою притаманні помилки. По суті, у цьому полягає причина широкої диверсифікації, яку практикують інвестиційні фонди. Поза всяким сумнівом, лівше сконцентрувати свої інвестиції на акціях однієї компанії, які, як ви мабуть знаєте, даватимуть високу дохідність, ніж зводити свої результати до середніх, неухильно дотримуючись принципу диверсифікації. Але цього ніхто не робить, бо цього не можна зробити надійно. Принаймні, таку політику розділяють багато фінансових аналітиків і інвесторів. Окремим фінансовим аналітикам, які можуть заздалегідь сказати, які компанії заслуговують на ретельну увагу і мають усі умови і потенціал для аналізу, бажаємо подальших успіхів у їхній роботі. Докладніше про цей підхід – дивитись Філіп Фішер, Common Stocks and Uncommon Profits, Harper Row, 1960. Значне поширення принципу диверсифікації – це, по суті, своєрідна відмова від фетиша вибірковості, про що постійно розводяться на Волстріт. Ще зовсім недавно більшість взаємних інвестиційних фондів майже автоматично формували свої портфелі на основі акцій, які входять у розрахунок фондового індексу S&P 500, для того, щоб акції інших фондів не призвели до відхилення дохідності фондів від дохідності індексу. І навпаки, деякі фонди формували, як вони це називали, сконцентрований портфель із 25-50 акцій, які менеджери називали своїм найкращим вибором. В інвесторів, звичайно, поставало питання. А що, решта фондів, якими керують ці менеджери – це гірший вибір? Оскільки показники більшості інвестиційних фондів, які працюють з акціями найкращого вибору, не набагато перевищують середні показники інвесторів, хвилювало ще одне – чи варті ці кращі акції того, щоб їх ставили на перше місце. Для таких інвесторів, як Воррен Бафет, досвідченість якого не викликає сумнівів, широка диверсифікація була б поганою ідеєю. Тому що знизила б концентрацію інвестицій у кілька справді відмінних акцій. Але для типового менеджера інвестиційного фонду чи індивідуального інвестора було б нерозумно не робити диверсифікації, бо дуже важко сформувати невеликий портфель так, щоб до нього ввійшли акції компаній-лідерів ринку і не потрапили акції тих компаній, що показують незадовільні результати. Щоб більше акцій у вашому портфелі, то менший вплив на загальну дохідність ваших інвестицій, матимуть акції невдахи, а шанси отримати акції компанії переможниць будуть вище. Ідеальний вибір для більшості інвесторів придбання акцій індексного фонду, до портфеля якого б належали усі акції, які перебувають в обігу на ринку, це дешевий спосіб володіти кожною вартісною акцією. Фактори, які впливають на ставку капіталізації. Незважаючи на те, що середнє значення прибутку – головний чинник у визначенні вартості акції, фінансовий аналітик враховує ще й інші, більш-менш визначні фактори. Більшість з них впливають на ставку капіталізації, яка може доволі широко варіюватись залежно від якості акції. Тому, хоч дві компанії і можуть мати однаковий очікуваний прибуток із розрахунку на одну акцію, наприклад, 4 долари – у 1973-75-х роках, фінансовий аналітик може оцінити одну в 40 доларів, а другу в 100 доларів. Розгляньмо коротко деякі фактори, які впливають на ставку капіталізації. Перше Загальні довгострокові перспективи. Ніхто не знає напевно, що станеться в найближчому майбутньому, але як фінансові аналітики, так і інвестори завжди мають на це свій погляд. Відмінність у їхніх поглядах відображена в суттєвій різниці між коефіцієнтами ціна акції до прибутку окремих компаній і галузей. Про це у виданні 1965 року ми зазначали таке. Наприклад, наприкінці 1963 року акції хімічних компаній, які належали до розрахункової бази фондового індексу Доу-Джонса, мали значно вищі коефіцієнти ціни акції до чистого прибутку, ніж акції нафтових компаній, що свідчило про більшу впевненість ринку в акціях перших, ніж останніх. Такі відмінності, встановлені ринком, часто мають під собою суттєве підґрунтя, але якщо вони переважно продиктовані минулим досвідом, то будуть радше помилковими, ніж правильними. У таблиці 11.3 подано відомості для компаній хімічної і нафтової промисловості – які входили у розрахунок фондового індексу Доу-Джонса наприкінці 1963 року, а також показано прибуток станом на кінець 1970 року. Таблиця 11.3 – показники діяльності компаній хімічної і нафтової галузі, які входять у розрахунок фондового індексу Доу-Джонса 1970 рік проти 1963 року. Із таблиці видно, що дохідність акцій хімічної промисловості, незважаючи на високий коефіцієнт ціна акції до чистого прибутку, після 1963 року майже не зросла, тоді як прибуток нафтокомпаній суттєво збільшився, що майже відповідало темпам зростання, передбаченим у коефіцієнтах, стану на 1963 рік. Далі наведено формулу, яка показує залежність значення коефіцієнта ціна акції до прибутку пінаї від очікуваного зростання прибутку. Таким чином, приклад із нафтовою компанією засвідчує, що інколи бувають випадки, коли коефіцієнти можуть бути хибними. Думку Грема про стан справ у хімічних і нафтових компаніях у 1960-х роках можна застосувати практично до кожної галусі будь-який період часу. Одностайна думка в Устріт про майбутнє для окремих галузей або надто оптимістична, або надто песимістична. Ще гірше те, що така одностайність більш оптимістична саме тоді, коли акції суттєво переоцінені, і найбільш песимістична, коли вони мають найнижчу ціну. Пізніший приклад – акції компаній, які працюють у сфері телекомунікації і високих технологій – курс яких був найвищим у 1999 році і на початку 2000-го, коли їхнє майбутнє здавалось просто блискучим, а впродовж 2002-го спостерігалося їх крах. Історія засвідчує, що експерти з «Волстріт» однаково не спроможні прогнозувати стан по-перше фондового ринку загалом, по-друге – галузей і по-третє – окремих акцій. Як зазначає Грем, шанси, що індивідуальні інвестори перевершать експертів, Мізерні. Розумний інвестор значно сильніший в ухваленні рішень, які не залежать від чиїхсь прогнозів, зокрема і його власних. Дивитись розділ 8. Друге. Якість управління. На Wall Street постійно і дуже багато говорять на цю тему, але мало що з цього справді корисне. Поки не будуть розроблені і запроваджені об'єктивно кількісні і достатньо надійні критерії управлінської компетентності – цей фактор і надалі розглядатимуть наче крізь туман. Справедливо думати, що особливо успішним компаніям властивий надзвичайно високий рівень управління. Це вже знайшло своє підтвердження в минулому і так само оприявниться в подальших оцінках на наступні 5 років. Як і протягом тривалішого часу, необхідно враховувати вплив цього фактора, бо в часи бичачого ринку акції легко можуть виявитись переоціненими. На нашу думку, Фактор управління надзвичайно корисний у тих випадках, коли останні зміни в менеджменті ще не встигли вплинути на фінансові результати. Розгляньмо дві події, пов'язані з діяльністю корпорації Chrysler Motor. Перша сталася ще в 1921 році, коли Волтер Крайслер перебрав на себе керівництво компанії Maxwell Motors, яка на той час ледве дихала і вже через кілька років перетворив її на велике і високодохідне підприємство, тоді як інші автомобільні компанії були змушені залишити бізнес. Друга подія трапилася відносно недавно, у 1962 році, коли акції Chrysler значно впали в ціні, а їхній курс був найнижчим за багато років. Тоді завдяки новим інтересам, пов'язаним з Consolidation Call, керівництво корпорації передали в інші руки. Прибуток зріс з 1 долара 24 центів з акції в 1961 році до 17 доларів у 1963, а ціна на акцію з низького рівня в 38,5 доларів в 1962 зросла до майже 200 доларів уже наступного року. Частковий ажіотаж навколо ціни корпорації «Крайслер» поза всяким сумнівом був роздутий через дроблення акцій у співвідношенні 2 до 1, яке сталося в 1963 році. Безпрецедентний феномен для великої компанії. На початку 1980-х років на чолі з Лі Як Кока, корпорація «Крайслер» взяла реванш, зумівши піднятися практично з межі банкрунства. Її акції стали одним із найуспішніших цінних паперів у США. Однак знайти менеджерів, які можуть урятувати велику корпорацію від краху, не так легко, як здається. Коли в 1996 році Ел Данлеп став генеральним директором корпорації Sunbeam, після реструктуризації компанії Scott Paper і зростання вартості акції на 225% за 18 місяців, Уолл-стріт вітала його прихід, наче друге пришестя. Денлоп виявився шахраєм який незаконно використовував бухгалтерські операції і підробні фінансові документи, щоб увести в оману інвесторів корпорації Sunbeam, зокрема і фондових менеджерів Майкла Прайса і Майкла Штайнгарта, які взяли його на роботу. З деталями професійної діяльності Денлопа можна ознайомитися в книжці John A. Byron Chainsaw, Гарпер Collins, New York, 1999. Третє. Фінансова сила і структура капітальних активів Акції компанії із значним надлишком грошових засобів і відсутністю старших цінних паперів – це безперечно кращий об'єкт для інвестування за тією самою ціною, ніж акції іншої компанії з таким самим коефіцієнтом прибуток до ціни акції, але великою заборгованістю перед банком і старшими цінними паперами. Проводячи аналіз цінних паперів, фінансові аналітики належним чином і доволі скурпульозно враховують такі фактори та помірні обсяги емісій, облігацій і привілейованих акцій. Це не обов'язково недолік. Те саме стосується і помірного використання сезонного банківського кредиту. До речі, Структура капіталу, які властива надто мала питома вага звичайних акцій стосовно облігацій і привілейованих акцій, за певних умов може сприяти отриманню значного спекулятивного прибутку від операцій зі звичайними акціями цей фактор називають фінансовим важелем. Четверте історія виплати дивідендів один із найпереконливіших критеріїв високої якості акцій. Безперервна історія виплати дивідендів упродовж тривалого часу. Ми вважаємо, що постійні виплати дивідендів протягом 20 і більше років – важливий позитивний фактор у рейтингу якості компанії. Тому, визначаючись із напрямком своїх інвестицій, пасивний інвестор обов'язково повинен враховувати цей критерій. 5. Поточний рівень дивідендів цей останній додатковий фактор – найскладніший у плані визначення його позитивного впливу на надійність акцій. На щастя, більшість компаній намагається дотримуватися того, що можна назвати стандартом дивідендної політики, яка полягає у розподілі приблизно 2 третіх середнього прибутку на виплату дивідендів, окрім періодів високого прибутку і інфляції, коли цей показник дещо знижується. У 1969 році він складав 59,5% для акцій компаній, які формують розгонкову базу фондового індексу Доу-Джонса, і 55% для всіх американських корпорацій. Значення цього показника, нині відомого як коефіцієнт виплати дивідендів із часів Грема, зазнало суттєвого зниження оскільки американське податкове законодавство не сприяє отриманню інвесторами дивідендів і не заохочує корпорації їх виплачувати. Наприкінці 2002 року коефіцієнт виплати дивідендів складав 34,1% для компаній, акції яких належать до розрахунку фондового індексу S&P 500. А тільки в квітні 2000 року цей показник досягнув мінімального за весь час значення в 25,3%. Докладніше дивитись на сайті www.bara.com. Дивідендну політику буде розглянуто в коментарях до розділу 19. Якщо акціям компанії властиве нормальне співвідношення дивідендів і прибутків, то для оцінки таких цінних паперів можна використовувати будь-яку методику. І це суттєво не вплине на результат. Наприклад, Акції типової компанії, які дають середній дохід у 3 долари і очікувані дивіденди в 2 долари на одну акцію, можуть бути оцінені в 12 разів вище свого прибутку і в 18 разів вище своїх дивідендів. І в обох випадках вартість акції дорівнюватиме 36 доларам. Однак дедалі менше компаній дотримується стандартної політики, яка передбачає спрямування не менше 60% їхнього прибутку на виплату дивідендів. Їхнє керівництво вважає, що інтереси інвесторів будуть задоволені краще, якщо спрямувати майже весь прибуток на розширення бізнесу компанії. Такий підхід створює певні проблеми і потребує ретельного вивчення. Ми вирішили залишити обговорення такого життєво важливого питання, як дивідендна політика для розділу 19, де ми спробуємо розглянути її в контексті взаємовідносин керівництва компанії та її акціонерів. Ставки капіталізації для акцій зростання Більшість досліджень фінансових аналітиків стосується визначення вартості акцій зростання. Аналіз різних методів дослідження допоміг нам вивести достатньо просту формулу їх оцінки, яка дає приблизно такі самі результати, як і складніші математичні розрахунки. Ось ця формула. Вартість акції дорівнює поточний нормальний прибуток помножити на 8,5 плюс подвоєне значення очікуваних темпів щорічного зростання. Значення очікуваних темпів зростання потрібно взяти для наступних 70 років. Зверніть увагу, що ми не вважаємо цю формулу ідеальною для розрахунку справжньої вартості акцій зростання, а лише говоримо про те, що вона дає змогу отримати цифри наближені до результатів складніших і популярних сьогодні математичних розрахунків. У таблиці 11.4 показано, як нашу формулу можна використати для різних імовірних значень темпів зростання. Таблиця 11.4 – річне значення множника на основі очікуваних темпів зростання і спрощеної форми оцінки вартості акцій. Легко здійснити зворотний розрахунок і визначити, який темп зростання очікує ринок, виходячи з поточного курсу акцій. В останньому виданні нашої книги такий розрахунок було зроблено для фондового індексу Dow Jones'а і шести інших компаній. Ці дані подано в таблиці 11.5. Ми запропонували такий коментар. Різниця між очікуваним рівнем щорічного зростання в 32,4% для акцій компанії Xerox і надзвичайно скромними 2,8% для акцій General Motors справді вражає. Це частково можна пояснити думкою фондового ринку про те, що компанія General Motors заледве вдається підтримувати і в найкращому випадку лише трохи перевищити рівень прибутку станом на 1963 рік, що був найвищим за всю її історію. Коефіцієнт ціна акції до прибутку для акцій компанії Xerox, зі свого боку відображає спекулятивний ентузіазм, підкріплений серйозними досягненнями компанії і, можливо, ще більшими обіцянками. Імовірний або очікуваний темп зростання в 5,1% для фондового індексу Dow Джонса можна порівняти з фактичним щорічним темпом зростання 3,4%. Складним у 1951-1953 і 1961-1963 роках. Таблиця 11.5. Очікувані темпи зростання грудень 1963, грудень 1969 року. Треба додати одне зауваження. Інвестор має оцінити акції зростання для того, щоб проаналізувати стан справ у тому випадку, коли темпи зростання будуть нижчими за очікувані. Якщо ми припустимо, що цих темпів зростання взагалі буде досягнуто, справді за допомогою простих арифметичних дій можна підрахувати. Якщо компанії вдасться підтримувати щорічне темпи зростання на рівні понад 8% упродовж скільки завгодно тривалого часу в майбутньому, то вартість її акцій буде нескінченно високою. І хай яка висока ця ціна, вона буде виправданою. У таких випадках фінансовий аналітик робить так. Він вводить у свої розрахунки маржу безпеки. Так само чинить інженер розраховуючи технічні характеристики для свого пристрою. Узявши на озброєння такий підхід, інвестор своєю покупкою досягне поставленої мети. У 1963 році він орієнтувався на загальну дохідність у 7,5% річних, навіть якщо фактичний рівень виявиться значно меншим обчисленого за формулою. Потім, коли цього рівня буде досягнуто, інвестор звичайно зрадіє додатковому прибутку – Насправді, не існує такого способу оцінки акцій компанії з високими темпами зростання, скажімо, понад 8% на рік, за допомогою якого фінансовий аналітик міг би зробити реалістичні припущення одночасно для відповідного множника для поточних показників прибутку і для очікуваного множника для майбутнього прибутку. Насправді, фактичні темпи зростання прибутку акцій компанії Xerox і IBM – виявилися дуже близькими до високих показників, розрахованих за допомогою нашої формули. Як ми вже пояснювали, таке підтвердження оцінок неминуче призвело до значного зростання курсу акцій обох компаній. Темпи зростання фондового індексу доу Джонса були майже такі самі, як і прогнозовані на підставі ціни закриття фондового ринку 1963 року. Але скромне зростання в 5% не вирішує математичної дилеми компаній Xerox і IBM. Враховуючи, що до кінця 1970 року курс їхніх акцій зріс на 23%, а дивіденний дохід на 28%, ми виходимо в темпи зростання на рівні 7,5%, закладені в основу нашої формули. Про акції чотирьох інших компаній можна сказати те, що фактичні темпи зростання їхніх показників роботковості на акцію не відповідали тим, які були розраховані на підставі цін 1963 року, і їхні котирування не змогли вирости так само, як фондовий індекс Доу-Джонса. Попередження. Цей матеріал наведен лише задля того, щоб проілюструвати, як прогнозують темпи зростання для більшості компаній у процесі аналізу цінних паперів. Читач не повинен обманювати себе, що такі прогнози безапел'ятивно надійні і курси акцій у майбутньому поводитимуться відповідно до прогнозів фінансових аналітиків. Зауважимо, що будь-яка наукова чи принаймні достатньо надійна оцінка акцій, що ґрунтується на очікуваних майбутніх результатах, має врахувати майбутні рівні відсоткових ставок. Згаданий тут потік очікуваного прибутку чи дивідендів матиме різну приведену вартість залежно від того, якою буде структура відсоткових ставок. Що вищі відсоткові ставки, то менша приведена вартість очікуваних нами надходжень – прибутків або дивідендів. Чому? Згідно з правилом 72, за 10-відсотковою ставкою сума подвоюється за всього 7 років, тоді як за 7-відсотковою – за 10 років. Якщо рівень відсоткових ставок високий, то для того, щоб отримати певну суму в майбутньому, вам потрібно буде менше грошей, ніж коли ставки нижче, бо високі відсоткові ставки дозволять вашому капіталу примножуватись швидше. Таким чином, якщо відсоткові ставки зараз зростають, то це призводить до знецінення ваших прибутків чи дивідендів. Адже інвестування в облігації стає для інвестора набагато привабливішим. Такі припущення завжди були непевні, і останні значні коливання довгострокових процентних ставок довели ненадійність таких зроблених раніше прогнозів. Ми знову повертаємось до нашої старої формули оцінки акцій, просто тому, що жодна нова не виявилась більш надійною. Аналіз галузі Загальні перспективи бізнесу компанії мають велике значення для встановлення ціни на її акції на фондовому ринку, тому цілком зрозуміло, що фінансовий аналітик має приділяти значну увагу не лише економічному стану галузі в цілому, а й окремої компанії. Подібні дослідження можна поглиблювати і поглиблювати. Іноді вони дають змогу по-новому подивитися на важливі фактори, які діятимуть у майбутньому, і на які учасники фондового ринку сьогодні звертають недостатньо уваги. Якщо впевнені у своїх висновках щодо них, це може стати хорошою основою для ухвалення інвестиційних рішень. Однак наші власні спостереження показують, що більшість галузевих досліджень, які доступні інвесторам, мають для них мінімальне практичне значення. Інформація, яку вони містять, вже добре відома індивідуальним інвесторам, до того ж вона вже справила суттєвий вплив на котирування акцій на фондовому ринку. Рідко можна натрапити на якесь дослідження прокорської фірми, у якому констатовано той факт, що галузі, які користуються попитом інвесторів, приречені на невдачу а ті, що позбавлені такої уваги, навпаки процвітатимуть. Погляди аналітиків із Уолл-Стріт на довгострокову перспективу сумно відомі своїми помилками. Те саме можна сказати і про більшість їхніх досліджень окремих галузей. Чи варто підкреслити, що стрімке поширення і розвиток технологій останнім часом відбувалося не без участі фінансових аналітиків? Зараз, у нинішньому десятилітті, Прогрес чи регрес окремої компанії ще більше, ніж у минулому залежить від ставлення до наслідків впровадження інноваційних продуктів і нових процесів, які фінансовий аналітик має змогу вивчити і оцінити заздалегідь. Тож, поза всяким сумнівом, існує перспективна царина для ефективної роботи аналітика, яка передбачає вивчення галузей, проведення інтерв'ю з дослідниками і власний інтенсивний аналіз у сфері технології. Але якщо висновки інвестора зроблені на основі таких поглядів у майбутнє і не підкріплені реальними фактами, на нього чекають і ризики. Крім того, існують схожі ризики, пов'язані з тим, що оцінку вартості акцій проводять тільки на підставі досягнутих результатів, а можливі майбутні досягнення компанії до уваги не беруть. Ці обидва шляхи не підходять для розумного інвестора. Звичайно, він може дати волю своїй уяві і робити все можливе заради великих прибутків, які стануть його винагородою, якщо прогноз виправдається. Але тоді йому доведеться взяти на себе значний ризик, пов'язаний з можливими помилками у своїх висновках. Водночас, він може вчинити консервативно, відмовившись платити надто багато за акції компанії, яка в майбутньому обіцяє золоті гори. Та в цьому разі він має бути готовий до того, що йому доведеться рвати на собі волосся, шкодуючи за втраченими можливостями. Два кроки процесу оцінки Повернімося до ідеї оцінки або визначення вартості звичайної акції, яку ми почали обговорювати в цьому розділі. Роздуми на цю тему привели нас до висновку, що це варто робити дещо інакше, ніж це сьогодні відбувається на практиці. Ми пропонуємо, щоб аналітики спочатку проводили те, що ми називаємо оцінкою минулого, яка ґрунтується лише на інформації за минулий період. Така оцінка дає можливість визначити, скільки повинна коштувати акція в абсолютному або процентному відношенні до фондового індексу Dow Jones або S&P Composite, якщо припустити, що її характеристики в майбутньому залишаться незмінними. Ми також припускаємо, що відносні темпи зростання, які спостерігалися впродовж останніх семи років, залишаться незмінними і протягом наступних семи років. Оцінку здійснюють за формулою, у якій кожен її елемент, що стосується як минулого – прибутковість, стабільність, зростання, так і теперішнього – фінансовий стан – має певну вагу. У другій частині аналізу необхідно врахувати – якою мірою має бути модифікована оцінка вартості акції, якщо спирається лише на колишні результати компанії, у зв'язку з виникненням нових умов, які очікуються в майбутньому? Процес оцінки вартості акції буде розподілений між старшими і молодшими фінансовими аналітиками. Старший фінансовий аналітик повинен розробити формулу, яка підходить для визначення вартості акцій усіх компаній на основі минулих характеристик. Молодший фінансовий аналітик розраховує вартість акцій для визначених компаній з урахуванням виявлених факторів – це більше механічна робота. Після цього старший фінансовий аналітик визначає, якою мірою в майбутньому можуть змінитися фактори, які впливають на вартість акції компанії – абсолютні чи відносні, і яким чином з огляду на це необхідно відкоригувати вартість акції. Найкраще, якщо у звіті старшого фінансового аналітика буде відображено як вихідне значення вартості акцій компанії, так і скориговане з обов'язковим обґрунтуванням. Чи варто проводити таку роботу? Наша відповідь ствердна, але аргументи можуть видатись читачеві дещо цинічними. Ми сумніваємось у тому, що отримані в такий спосіб оцінки будуть надійними для типової промислової компанії – великої чи малої. Складності такої роботи ми проілюстрували на прикладі компанії Aluminium Company of America – Alcoa – в наступному розділі. Але все ж таки для звичайних акцій це робити необхідно. Чому? По-перше, більшість фінансових аналітиків повинні здійснювати поточні і прогнозні оцінки вартості в рамках своєї щоденної роботи. Метод, який пропонуємо ми, це доопрацьований варіант підходу, який ми використовуємо сьогодні. По-друге, для тих аналітиків, хто практикує такий метод, це буде корисним досвідом і свого роду новим поглядом на роботу. По-третє, така робота може виявитись незамінно з погляду минулого досвіду, як, наприклад, у медицині, оскільки сприятиме розробці кращих методів проведення подібної процедури і набуття корисних знань про їх можливості і обмеження. Акції комунальних компаній – можуть стати важливою цариною, де цей підхід справді матиме практичне значення. З часом розумний інвестор обмежить свою роботу акціями таких компаній і галузей, майбутнє яких він може вважати прогнозованим. Ці промислові галузі не будуть в ідеалі цілковито залежати від таких непередбачуваних факторів, як змінні процентні ставки чи майбутнє коливання цін на сировину, зокрема нафту і метали. Можливості можуть відкритися в таких галузях, як ігровий бізнес, косметика, лікер-горілочна лікерогорі... продукція, будинки для літніх людей та організація збирання і утилізації відходів. Або для яких мержа безпеки – запас в оцінці вартості акцій, який залежить від минулих характеристик, така велика, що він, попри майбутнє коливання їхнього курсу, може випробовувати долю, вчинивши так само, як він діє, обираючи старші цінні папери, з високим ступенем захисту. У подальших розділах ми наведемо конкретні приклади використання технології аналізу цінних паперів, але лише як ілюстрації. Якщо читач вважатиме цей підхід цікавим, він повинен дотримуватись його систематично і ретельно, поки не відчує, що вже достатньо кваліфікований для самостійного ухвалення рішень щодо купівлі продажу цінних паперів.